помочити морду, а й поговорити про політичні порядки в Україні. Друзі зачинилися в окремій кімнаті, на столі з'явилася Сулія Наливки. Першу чарку Закревський підняв за парламентську систему в Росії замість можновладдя однієї людини. Це був поштовх до розмови. Була вона стриманою, кожний озирався на двері, наче до них мав увійти хтось сторонній. З першим пробитим слідом гості роз'їхалися, а 22 січня 1844 року зустрілися знову в селі Вейсбахівці. Послання к Шевченку. Січень видався дуже холодним. Заметеним шляхом, провалюючись по коліна в сніг, інколи пробивався по дорожній або параконий. По такій дорозі їхати більше ста верст до Закревських забіли не хотів. Тихо й одноманітно текло життя на хуторі. Щодня варили картоплю, борщ засмажували старим салом, щонеділі пекли хліб, від чого той день ставав святом. Тоді з'являлася на столі солона капуста, а до капусти і скляночка наливки з вишень що вже почали родити на хуторі. А після цього Віктор читав нові вірші, і коли сумні вірші змушували кріпачок плакати, поет брав кобзу. Співали всі разом, а потім і танцювали. Гопак рвав чоботи, боліли долоні, танцювали й діти циганчата, що завжди жили у забіли. Час від часу, Андрій Лагодяк їздив на поштову станцію до борзни і запитував, чи не мали стів за білі, і траплялося, що привозив. Цього разу конверт був великий і товстий. Що б то могло бути? думав Лагодяк. Може, знову якась пані надсилала поету переписані його вірші, щоб він засвідчив їх підписом і повернув? Поет розірвав конверт і витяг. Кілька тоненьких книжечок, співи крізь сльози, читав на кожній книжечці заголовок. Було приємно. І водночас жаль, що тільки 19 віршів видруковано в ній, та поет дякував і за цей дарунок. На більше годі було і сподіватися. Забіла розумів, що книжечка потрапила і в Качанівку, і до Мойсівки, і до Турівки. І куди б він не приїхав, усюди будуть вітати, цікавитися його особою, розмовляти про нещасливе кохання. Ще десь їздить по Україні Тарас Шевченко, тягся до нього, хоч і соромився, бо розумів, чого варті його вірші у порівнянні з Шевченковими, тому й не поспішав нікуди. Наближалося 29 червня, щорічне свято у Волховської. Забіла вирушив на два тижні раніше і по дорозі заїхав до Миколи Маркевича в Турівку. Звістка, що Шевченко ще в лютому виїхав до Москви, була для Віктора несподіваною. Дізнавшись про це, він шкодував, що взимку разом з ним не поїхав до Вейсбахівки. Шкодую і я, що не довелося більше побачитись, відповів Маркевич і дістав два згорнутих аркуші паперу. Ось і запрошення мав. Та небияке, а в запорізькому стилі написане, подав аркуш забілі. Великоможному панові читав забіла, генеральному обозному Маркевичу Добродієві універсал в Турівку. Наче на січі складали, радів Маркевич. Ми, по милості господній гетьман, повеліваємо вам, щоб ви, генеральний обозний, прибули до нас сьогодні, коли можна, а не то завтра, у безбуховку до гетьмана. Тарас Шевченко рукою власною, полковник компанійський Корба. Января 22-го дня року 1844-го. Генеральний старшина Вікхор Мочеморденко, а військовий Єсаул Яків Дебайло. На обличчі Забіли майнула усмішка, наче він зустрівся з Шевченком і Радівцемо. Широкі бакенбарди, здавалося, дуже почорніли і тепер приємно вирізнялися на блюдому обличчі».